Володимир Лис ВАЗА Видавництво Богдан, місто Тернопіль, 2013 рік. Читає Таєсія Дружинович Розділ перший Треба було якось рятуватися, бо вони ось-ось мали виламати двері. Перед тим, як я піднявся на сьомий поверх цього дев'ятиповерхового будинку, вибору в мене не було. Я кинувся до одних із дверей, третіх зліва. Вибрав їх тому, що на відміну від сусідніх вони були оббиті дермантином. Отже, могли бути неподвійними і немасивними. Їх треба було відчинити мотиву, бо мої переслідувачі вже бігли десь там, сходами, я чув гупання їхніх підошов. До того ж знав, як вони мчать, перестрибуючи відразу через кілька сходинок. Я притулив долоню до замка і наказав засудці рухатись. Спрацювало. Почув, як поповзло в бік залізу під моєю долоною. Таким же макаром навіть легше відчинив і другого замка. Однаково запізно. Я встиг, зачиняючи двері, почути, як перший із переслідувачів вилітає на сходовий майданчик, як кричить «Він тут, за цими дверима?» І вони кинулись до дверей, загупали. Кінг смерти, відчини, тебе ніщо не врятує. Звичайно, вони назвали не моє справжнє ім'я, а те, під яким знали як працівника їхньої фірми, доки не викрили. Моє відбилося в тому, що люди називають мозком у трансформованій частині мого справжнього тіла. Може, вони вважають мене шпигуном їхніх конкурентів, але ця фраза треба з'ясувати, звідки він прилетів, що вона означає. «Відчини, тебе ніщо не врятує». «А вже ж не врятує. Це я знав і без них». У моєму пістолеті не лишилося жодної кулі, навіть єдиної, щоб вистрелити собі у скроню. Тоді я на деякий час втратив би рухомість, кажучи поземному, помер би. У стані земної смерті я перебував би приблизно 10 годин, а тоді набув би свого природного вигляду. Після того, як у тілі відбулися б необхідні Хіміко-біологічні реакції. Мертвого ті, від кого я втікав, напевне, б лишили в цій квартирі. Мертвим я їм не потрібен. Мертвий не можу розповісти нічого, так принаймні вони міркуватимуть. Логіку людей я добре знаю, а надто тих бандитів, котрі мене переслідують. Але ж вони мене не вб'ють. Вони мене заберуть із собою, допитуватимуть. Звичайно, я нічого не розповім, бо правда, вони не витягнуть з мене жодним катуванням. Правда означала б те, що вони можуть дістатись до захованого серед лісу нашого корабля. А там, мої друзі з кіпажу, найголовніше там Елісмір. Я не можу собі уявити, як би вони реагували на корабель. Злякалися б, спробували б захопити. Та свідомо піддавати будь-якому ризику товаришів по експедиції я не мав права. Це пункт п'ятий космічної присяги. Надто Елісмір. Усе це якимось дивним калейдоскопом промайнуло у моєму умовному мозку за той десяток секунд, доки не стукали у двері, які я встиг зачинити на замок дотиком тієї ж руки, точніше величезним кількасекундним напруженням волі та магнетичної сили. Але часу у мене все одно не було. Я розумів, втрачати їм нічого. Вони підуть на все і ось-ось виламають ці вхідні двері. Але куди? Квартира, судячи з усього, невелика. Я шарпнув двері до кімнати і спинився. Кімната була порожньою, як, напевно, і вся квартира. Шафа дивав, два крісла, стіль, кілька стільців, телевізор. Вікно і двері, очевидно, на балкон чи лоджію. Може спробувати вилетіти крізь вікно чи стрибнути з балкона? Я вже підбіг до вікна, коли пригадав цю інформацію миттєво видав мій мозок комп'ютер. У випадку набуття Емліоном вигляду іншої істоти функції органів Емліона передаються відповідним або схожим органам істоти, або ж відбувається функціональна трансформація. Отже, коли в падінні я пошкоджу чи ще гірше замаю хребта, нервове, трансформативне волокно в моєму тілі Емліона може не повністю відновити свою функцію. Я так чи інакше залишуся калікою. Часу на підтвердження, що спростування цього пропущення не було. Потрібно було діяти, причому діяти негайно. Двері висаджували. І тут у моєму мозку сеннули слова аварійне перетворення. Це коли не можна швидко набути вигляду емліона.